jaj, joj, juj. Ľudia, svetom, čo to tam zase, pán Planeta? Vy oto aké flašky šampanského otvárate. Ideme, ideme chlastať. Ale tým, že do zdravia, zdravého a, života a do rovnováhy patrí telo, myseľ, duša, Čiže veľmi dôležitý krok k telu je šport. Ano. Takže a, už vieme, ako dopadli naše? No, skúste si typnúť. Až. Štvrté. Nie. Šiesté. Nie. Zdvojnásobte to. Dvanáste. Mm -hmm. Nakoniec sa prepadli. Druhé, boli druhé ešte po, tretom, po druhom seku a potom prišli mladšie dievčance a už to nejak nezvládli. No, tak ale to je presne tá záležitosť toho, že akým spôsobom v podstate tá výkonnosť je, lebo ja keď zoberiem už len tie informácie, ktoré mám, tak my môžeme, doko, dokážeme neuveriteľne posunúť výkon a kvali tútoho. No a, a začneme, tým, že, začneme tým, že v podstate Michal a, Už je, sa hrá so psikom. Áno, Už to má, počuť. So Doniesol Laport. Ale Michal hodin. je milovník ping takže a, možno môžeme otvoriť aj túto úroveň a potom ja to ešte dorozviniem. Keď ulejem, idem urobiť strika. Môžete urobiť strika a te tu nespravíte. Nie, nie, strik, tetu Len te tu, len stríka. Uh -huh. no a dobre, chodte, aby sme mali sa. Áno. Lebo takže. máme maily. Máme čo čítať? Jasné veď, k tomu sa dostaneme. Čiže z môjho pohľadu, keď zoberieme tú výkonnosť, mňa fascinovalo, ako napríklad Michal hovoril aj v rámci ping ako napríklad zmenšili loptičky, či zväčili, zväčili loptičky. Čiže ty môžeš povedať to, že zoberme si, keď sa budeme baviť o rýchlosti a dynamike v športe, tak v podstate na ten Vietnam alebo Čínu alebo tieto krajiny azijské sa... Vietnam tam ani nie je. Vietnam, ale skôr Čína, Korea, tak, Japonci, tak. že tam sa v podstate energeticky a, Európa ani nedoťahuje. Mm. Lebo keď Pri pingpongu, oni sú potovi v tom ale postrehu. Aj, aj Britov... Teraz celkom áno, lebo Číňania a Japonci začali cúvať. Ano, a Švédi ešte ano, vedia ale, z Európy. Ale problém je to, že oni za, v prvým kroku obmedzili to, že keď zväčili tie loptičky z, z, uh, upravili nejaké tie povrchy rakiet, tak sa proste uh, zablokovalo, aby napríklad točili tie veci, aby tá no, loptička bola Čo pomalšia. oni spravili, bolo, že v prvom rade zakázali, tá, najprv zväčšili loptičky, aby to bolo pomalšie. Aj vidieť ich lepšie. No, to bol ten oficiálny. A farebnosť zostala, lebo po, my sme hrávali povedali, aj s takými to, pomarančovými. Hej, to sa málo vidí, ale... Nesnehu. Nie, nie je to zakázané. <laughs> na snehu sa hrá lepšie s tými. No a potom vymysleli druhú vec, lebo aj keď tie loptičky zväčili. tak ešte stále tými poťahmi a tak sa dokázali hráči dostať na tú skoro, tú predošlú rýchlo za rotáciu. No tak potom zákonite spravili ďalšiu vec, že zakázali istý druh lepidla, ale vymysleli iné lepidla, zase sa to vrátilo, no tak teraz najnovšie ešte materiál loptičiek zmenili, uh -huh. aby to bolo z takého plastu. No, je to výborný marketingový ťah, lebo jednak tie loptičky viacej praskajú. Ale ja, ja by som im urobil jednu vec s týmto pingpongovým hráčom, ja by som vás všetkých na otvorené štadióny poslal a riadný vietor. No tam som začínal, to bolo najväčšia sranda. To sme vonku hrávali normálne, no, pod po Ty, ty si sprie, vidze, ako ja pôvodom, no, vidíš tak to. tam pri dračíku na tých betonových stolov ja som začínal. No, alebo pod severom no, na, to na to dlhej ulici. A to tam... musíš tak pol metra vedľa stola, aby ti to padlo na stôl a ono... <laughs> a, keď a ešte vieš, tie vétrom, také tak kamenné náramne. boli. Áno, však také tie betonové stoly. No. Veď my sme tam hrávali do večera a potom už neskôr sa zaženeš raketou a miesto loptičky, trafíš chrústa. A žiadna sieťka. Áno, boli, my sme si nosili. My sme mali sieťku? Jasné, my sme mali nebol. plechovú takú prepášku. No my sme si nosili svoje, lebo tam pri dračíku neboli tie koľové hm, sieťky. Už to zobrali. No. Ja som potom obiehal vlastne ping stoly po celej prívidzi, lebo mhm. som si potreboval... Jak to slušne. Zobrať sieťku. <rý> Aha, ty si vyhrával? <rý> tak, tak, ja som chcel všetkých natrieska, tak som behal tadeľ, kde som vedel, že vyhrám. <rý> Lebo ja som bol presne ten taký ten článok ja už som to si hovoril, že každého amatéra som porazil a s každým profikom som prehral. Čiže som sa nevedel nikde zaradiť, hej? Lebo... Bol si medzi. Áno, áno. Na jedných som bol príliš silný, na druhú som bol príliš slabý. Všetko v strede <kým> zase, no, že? No, to už odbieham od tej pôvodnej témy. Drážka medzi, medzi v strede dole. V zásade teraz... Myslíte, Boba? Boba, kde chodia Boba a Bobek? Čiže či, čo oni spravili? Najprv zväčšili loptičky, ešte som zabudol o a potom znižili počet bodov v sede z 21 na 11, lebo do 11 máš väčšiu šancu dať... Ale skôr skončíš. Dáš za 2-3 prasiatka vieš, a už zrazu máš 2-3 fóra, potom zahrabaš. Ako daži, hra vegetarián, keď sa prasiatka? Tam nemôže dávať prasiatka, nemôže dáva prasiatka, Nie, prasiatka on... to neuznajú to mám, práve. oni vždy urobia kontrolu že ješ meso, môžeš dávať prasiatka si a keď, keď je vegetarián, čo dáva? hrany no takže v podstate uh, potom prišla zmena materiálu, ta zmena lepidla a potom zmena materiálu loptičky no, a teraz a na raketách teraz tie sa... poťahy tie sú rovnaké alebo tiež sa menia? No to, Ono je to také zaujímavé, vieš, že... Lebo my sme exist, aj s Lopárikom, asi, aj s knižkou áno, sme si výstačili. asi 15 výrobcov poťahov, možno viac. Uh -huh. A čo sa týka tých útoční, tak skoro všetko sú to ako keby dvaja hlavní výrobcovia. Noť práve. Že, že sú dve fabriky, kde sa vyrábajú všetky tie značky. Uh -huh. A ostatní tie poťahy potiahli. Áno, áno, asi tam dali svoje logo. Áno. A potom, ale tam sú ešte také, že také tie ktoré majú iné vlastnosti. Áno, áno sú také dobré. No samozrejme, že tí najlepší na svete sú vždycky tí útočníci. Takže tie Čuplikate potehy síce sa snažia, ale na, na ten úplne najvyšší stupienok sa nedostávajú. Najlepší bol v 2003 Joseph Hugh, on bol obranár, takže on bol druhý to sa ako rozpozna, že tento je obranár a tento je útočník? No jednoducho, jeden mláti do toho a no druhý hej. to vracia naspäť, takže... Ja vtedy som obranár, ale že by som iba, iba odvracal. Lebo nemáte ten ako keby útočný ťah. Áno, vy... keď máš útočný poťah, tak môžeš útočiť a obranári v dnešnej dobe majú väčšinou jeden útočný, no, jeden obranný je potech. To je, ja aby som asi bol ten, čo by som bol odvracaný no, celý. To musíte ke... vedieť, že stočím raketu a teraz mám ju v útočnom mode? alebo som obrana. sa odvracal no, celý večer. No je teraz napríklad jedna nemecká hráčka, ona bola útočnička a teraz si tam na dala taký zajímavý potech, ale ona tým, že je veľmi chyzerá, tak ona prehazuje ten poťah, že častokrát s ním zahra na forhende a snaží sa tie superky totálne dom, domotať. No a, a toto je to, že, že keď zoberieme, že fakt šport, tak keď pozeráme filmy, tak niekto povie, že filmy sú sci-fi. Ale filmy v podstate ukazujú realitu, akým spôsobom sa môže ľudstvo niekde uberať akým spôsobom to ľudstvo môže nejakým spôsobom a fungovať. A taký krásny príklad, napríklad na šport, je Forest Gump. Čiže... Ješ reálne... áno? Áno, alebo keď hral ten pimpong. že si... Aj to a sám... A niekto povie, že toto nie je reálne, ale... Keď... Ale bolo to, bolo to inak, akože nejaký trik použili. Jasné, že no, to... Počíta, čo mu dorobili, ale, ale jasné, že toto je vo filme trik, lebo tak v podstate herec sa naučí niektoré veci, ale nedokáže sa dostať do takej tej vysokého no, úrovne. No, no, no. Len keď zoberieme, že také, že uh, imaginárne pre ľudí sú Nindžovia. Že vo filmoch, keď vidíte také tie... A staré filmy, tak ninžovia boli tichí zabiaci. Oni... Nemyslíte teraz koritnačky. Nemyslím ne, ninja ne. koritnačky, ne. ale... A... A, ani to auto z taxi-taxi. <laughs> ale ninžovia boli v podstate tichí zabiaci, ktorí boli trénovaní na to, že sa vedeli dostať, plížiť, že ste ich nevideli, nepočuli. Mm. A oni na to boli prírodzene trénovaní. A ja keď som pozeral aj niektoré filmy, tak si zoberte, že jednoduchá vec a, je, že napríklad majster, keď mal nejakého žiaka, daroval mu mačku. A keď pozriete, aký je rozdiel medzi mačkou a psom, na internete dneska nájdete veľa videí, kde rozlo rozloží sa domino a mačka chodí... Normálne medzi to husto rozložené domino a ani, nezhodí ani jednu tú kocku alebo ten obdložník toho domina. Kdežto keď ide pes, tak ten valcuje polovicu toho. A to je krásny príklad toho, že ako môže fungovať človek, že keď človek nepracuje na sebe, alebo to nerozvíja, tak preňho je to nemožné až nereálne. Ale keď vidíte, že napríklad mačky ako fungujú, alebo ako chodia, a toto všetko sa dá vnímať. Zoberme si, že ja som vždy miloval šport, preto aj keď bude škola, tak tá škola bude mať ten, ten športový, uh, ako tú športovú oblasť, lebo vy keď ste sa pozitívne usmievali, ja vrajem, oni sú druhé, no tak to som zvedavý, ako skončia. No a výsledok ma neprekvapil, lebo keď zoberieme ja keby som robil akýkoľvek vrcholový šport, tak mám svojho trénera a, a mám ale svojho kuchára. Že ja keď kdekoľvek idem, napríklad keď som teraz absolvoval kurzy v rámci dychu, tak zoberme si, že všetci, tí, čo robia napríklad a, ako na, také naše biatlonistky, tak oni vo vysokom veku budú trpieť problémami plúc, pričom ten športovec by sa do toho nemal dopracovať, lebo on by mal trénovať ako dýchať. A teraz napríklad, čo je Rozťaváclavík, on má dýchanky a on pracoval s Jirkom Procházkom. On je MMA zápasník a je jediný, ktorý je, alebo jeden z mála, ktorý je v UFC, alebo neviem, ak sa tá skrátka volá, zase zo Zb Zbiňo vedel. Čiže to je ako keby najvyššia uh, liga toho MMA a v podstate on tam uh, vyhral a, a dosiahol to tým, že v podstate začali aj pracovať na tej ako keby dýchovej úrovni. A taký krásny príklad, ako môžete tú výkonnosť dostať do extrému, bol Emil Zátopek, lebo jeho on v podstate začal behať a začal presne používať tú techniku, že začal trénovať, že zadržím dých a bežím a, o dva stromy ďalej. A snažil sa so zadržaným dychom bežať ďalej. A Ale tým... vyzeral ako keby nedobehol ani po prvý strom. Áno, ono preto napríklad veľa ľudí do tejto úrovne nejde, lebo jeden z a, ako keby najhoršia forma smrti je dusenie alebo škrtenie lebo to patrí medzi ako keby najnáročnejšiu smrť, ktorú ako môžeme zomrieť, je napríklad, že udusením, lebo tam vám dochádza kyslík, alebo utopenie, v podstate tam sa tiež dusíte, takže preto väčšina ľudí do toho smeru nejde, ale keď ja začnem trénovať a, citlivosť na oxid uhličitý, tak v podstate ja sa dopracujem do toho, že moja výkonnosť začne rásť, a to už je dokázané. V niek v, samozrejme vo viacerých úrovniach, ale to, čo ja vidím všade a je identické, že keď zoberiem ten jedálniček tých ľudí, tak si poviem, vy to nemyslíte vážne, že vyrobíte vrcholový šport a jedete bežnú stravu, že idete niekde a dáte si bežné meso, veď bežné meso obsahuje hormóny, keď je to braučové meso, prasiatko nie je veľmi rýchle. Takže ako sa chcete v tomto posúvať? A to, čo bolo zaujímavé, a keby som mal odporúčiť na toto film alebo knihu, tak je od Dana Milmana Cesta pokoja milovného bojovníka. Čiže to je zase v prvej peťke tých mojich kníh A film je Pokojný bojovník, alebo tiež to môže byť Cesta pokoja milovného bojovníka, kde je opäť ukázané čo dokážete dostať a do akého levelu dokážete dostať to telo výkonosne. No a keď niekto bude chcieť sa uh, vrátiť ku knihe Marpa, a uh, tibetský učiteľ, tak Marpa išiel so svojimi žiakmi do Himalají a uh, keď, pre, keď išli, tak cestou padla lavína tak uh, v podstate Milarepa tým, že ovládal to, čo už tu je Anka spomínala, že metódu TUMO, to znamená on si sadol, všetci jeho kamaráti si sadli okolo neho a on začal produkovať teplo ako radiátor a Marpa povedal, ja si idem niečo vybaviť. No a Marpa odišiel a na druhý deň sa vrátil zase boli e, nejaké veci robili, zase on odišiel na noc a zase sa vrátil no a cesta tam, kde sa dostali, tak trvala tak 3-4 dní a keď sa vráti, vracali cestou naspäť, boli v šoku, že tá lavina, ktorá padla, zasypala tú cestu, tam nebola. Ale ešte väčší šok pre nich bol, že Marpa možno v tom veku, on mal možno nejak 60 alebo koľko rokov, tak boli v šoku z toho, že Marpova žena hovorí drahý a chutila ti včera večera a oni majster chodí, majster bol doma a on každý večer on bol doma. A oni, ako je možné, veď cesta tam trvala 3-4 dní a ako sa on mohol vrátiť a ešte v noci spať doma a vrátiť sa k nám a v podstate ich mozok to nepobral, že ako je to možné a ešte kde sa stratila tá lavina, ktorá tu bola zasypaná celá cesta, taká obrovská hrba. Čiže my sme stále v tom, že samozrejme, ak napríklad niekto toto tiež počúva, tak povie, ty brďo, to sú keci. No, na no čom Lenže toto je úroveň, čo sa bavíme o vysokej škole, že ak fakt človek začne pracovať, a preto ja som sa rozhodol, že nemôžem sa len tak pozerať, že keď chcem ľuďom ukázať, že tie veci fungujú, tak potrebujem zobrať tie deti a ukázať im reálne, že pozrite, tá výkonnosť sa dá dosiahnuť. Ja keď som sa bavil s niektorými atletmi, tak oni mi tvrdia, že čo ja viem, keď je nejaký šprint, že nejaké stotiny sekundy, že to je obrovská výkonnosť, že to sa, nie, to sa dá zlepšiť o pár st stotín sekund a ja hovorím, ale to sa dá zlepšiť o sekundy a viac. Podľa toho, aká dĺžka to je. Aj keď je to napríklad, že... 100 metrov. 100 metrov. No a tak... rekord je, povedzme, 8 90, dajme tomu, No možno tak aj viete menej. to posunúť na... 8, na, na, 8... na 6 to nedáte. No záleží, kam sa chcete posunúť. Si zoberte, že keby sme zobrali, že takého, že majstra, ktorý si povie, že idem predviec, ako to funguje, tak on zobere a všetky disciplíny vyhrá. Že on sa postaví... No to môže, ale musí mať... A ja by som vyhral všetky disciplíny, keď sa tam postavím slabší, ako ja. Nie slabší. On, on sa postaví s tou svetovou elitou Aha. a do, dokáže proste tú výkonnosť urobiť, lebo my sa snažíme cez telo dosiahnuť a je krásny... Pri... Tak ale niečo iné je poraziť konkurenciu a niečo iné je dostať to do času ktorý je už v podstate nadľudské možnosti. Ale nad ľudské možnosti je všetko, čo si my nevieme predstaviť. No ale nemôžete mi povedať, že 100 metrov sa dá zabehnúť za 3 sekundy. A prečo by sa nedalo? Človek to dokáže za ja, 3 sekundy. By, bez triku. Bez triku, lebo keď zoberete, že ľudia vedia levitovať... Ale len odraziť sa trvá pol sekundy. Na štarte. Z tých blokov. Hej, pol sekundy... No, necelá. to sú stotiny. To má, musí zareagovať veľmi dobre. Nie, to sú, z blokov sa dostávate za stotiny. No, ale, ale nedáte 100 metrov za 3 sekundy. Keď dokážete. Ja my Bežný človek... <laughs> nie, pri ale keď dokážete, zoberte si, že keď dokážete levitovať, tak sa dokážete presunúť z bodu A do B za sekundu. To znamená urobiť... Ale to už je potom podvod. Lebo to nebežíš, to leteš. No dobre, ale keď zobereme zase ideme filozofovať To toho. Lebo sa musíte dotýkať nohou aspoň <laughs> jednou, keď máte tu teda majstrovstvo. No ako je možné, že bold vyhrával takto? Čiže keď bold dosiahol pri normálnej... Ale tiež by nedal 4 sekundy, 3. Zase, v rámci športu je, uh, neviem, v, určitom, v určitej disciplíne bol nejaký čas. Napríklad, že zoberme že bol to Beh na 1500 metrov a bol tam nejaký čas. Neviem, aký je rekord svetový. Pozrite, pozri Michal, že aký je rekord uh, v 1500-ke svetový a budeme sa baviť o niečo, aby sme boli napríklad v konkrétnosti. A viem, že Napríklad v tejto vzdialenosti bolo dané, že nikto sa nedokáže dostať pod tento čas. 3,48. Takže 3,48. medzi čiže... ženami. Lenže to je žena. 3,26. Uh -huh. 3,26. Takže napríklad uh, 3,26. A a, a a teraz bolo nastavené, že lepší výsledok sa nedá dosiahnuť. A jeden uh, bežec, keď odbehol pod 3, to znamená, že dosiahol pod tri ten výsledok, tak potom e, minimálne ďalší desiatí ľudia boli schopní dosiahnuť ten istý výsledok. Ale do určitého momentu, kedy ten mozog je nastavený, že toto sa nedá, takisto... Dobre, isto, ale musíte aj vyuznať, že sú hranice ľudských možností, ktoré už sú maximum. Sú hranice len ľudskej mysle. Nie sú ľudských možností. Lebo z toho duchovného faktúrovne vy dokážete s telom neuveriteľné veci. Káno, si predstavte, kúpite si lístok na šprint a za 3 sekúdy všetci <laughs> sú v cieli. No, aká nuda. No ja viem, ale to by bolo... To by... No ale preto tí majstri, oni to neukazujú, lebo oni povedia, ja keď predvediem, čo dokážem, tak prídem o svoj pokoj, lebo všetci ma začnú otravovať, všetci chcú, aby som to naučil, všetci chcú... No ale raz by som si taký pretek trebárs chcel pozrieť. Nech mi ukážu ľudia, čoho sú schopní. No ale na toto, keď chcete odpoveď, tak potrebujete hľadať takých ľudí. A keď pôjdete tým... Najť takých ľudí vôbec nie je jednoduché, lebo napríklad aj, ja som si písal s Jankou Dužíkovou, čo dneska tu bola, a pýtal som sa aj na tých majstrov čo vedeli levitovať a tieto veci a ona povedala, že oni sa dajú nájsť, lenže keď ich aj nájdeš, tak ty nevieš, že sú to oni lebo oni sa tvária ako úplne obyčajní ľudia No, tak a oni nerobia tak, že po meste sa levitujú, že jde nakúpiť s nákupom, že, že si dajú do, do, do tohto, do lotosového sedu si dajú a, a na nohy si dajú. Ja tomu na... rozumiem, že ľudia s takýmito schopnosťami sa nebudú zapájať do bežného života, ano? že oni si to strážia, lebo preto sú tam, kde sú. No. Ale aj tak mám pocit, že sú niekde jednoducho hranice, ktoré človek nech by robil čokoľvek aj takýmto spôsobom, tak musí mať niekde strop. Nemôže byť v cieli skôr ako vystrelím, to iba ja podvodník, ale nie ten, ktorý sa postaví na štart a regulérne počká, kým vystrelia. Nemôže byť skôr v cieli. Uvediem jasné, že no. vždy tam existuje nejaká hrana. Že oni, on vystrelí a on sa už na nich pozera, lebo oni iba dobiehajú do cieľa, ale sa už pozera takto, že za cieľovou páskou. Ale vieš, čak Noris dokáže. No čak Norris áno. <laughs> takže takže vidíte, ten seba tlačí. Čiže keď čak Noris dokáže toto, a tak to dokáže každý, len, len je potrebné. Dobre. Našli ste príklad, kde už nemám nič, čo ano, povedať. Minule som Takže... videl interviu s Chuck Norrisom osobne a, a sa ho pýtali na niečo on hovorí, že minule som bol v takej klietke s Tigrom a zražu ten Tiger začal na mňa vrčať. A v tom pribehol ten tréner toho Tigra a hovorí, nič nerob. Potichu sa len postav a odiť. A ten Tiger sa postavil a odišiel. <laughs> Áno, čakom nory som ste to definitívne. Takže... Dostali tam, kde som, kde som to asi chcel dostať. No? A, asi kde ste to dostali. Lebo keď sa budeme baviť ako o možnostiach, tak sú na svete už dneska zdokladovaní, že jogoví majstri, ktorí prišli a... Dali si jogobelu. A, a začali im napríklad merať puls a zistili, že ten puls nevedia namerať a on dýchal, dokázali... Uh, kde chceli, v uh, akej časti tela, zvyšovať alebo znižovať teplotu. To znamená, predviedli to aj tomu metrixovému svetu, že toto je možné. No a keď zobereme také, že reálne nejaké príklady, tak zoberme si Klemens Kuby, ktorý má prerušenú miechu. Za normálnych okolností logicky on nemôže chodiť lebo tam miecha je porušená chrbticou, lebo on spadol zo strechy. Čiže za normálnych okolností žiadna logika to nepustí, že on môže chodiť, a on chodi. Čiže a to sú napríklad takéto príklady, ktoré ťažko vysvetlíte hlavou. Že je to možné. No a najlepší, a, a najlepší príklad je asi, ktorý môžem uvieť z praxe, že keď sme boli a, u Zbina, raz a, v Brne a oni šli dávať jedlo bezdomovcom, tak sme išli s manželkou a tam dvaja opity sa byli. A tým, že keď vidíte opitého človeka, on je strašne pomalý. Aj pomalý, aj netrafí za každý. No ale oni dvaja opity sa bili. a to bolo normálne ako spomalený film, že on sa zahnal a tá pest išla takým pomalým tempom, ako keď spomalíte film, on to dostal, ten jeho kamarát takto do líca, a úplne ho odvrátilo a on, ty sviniar, čo si to urobil? A, a z vrchu išla takto ruka a to zase ako spomalený film, ako najpomalší pohyb, ako keby ste tvič, cvičili tajči, že úplne pomaly, kľudne, uvoľnené a on dostal ranu po hlave. A keď toto videla manželka, tak povedala vetu, že keď vidím, ako sa oni bijú, veď to by som sa vyhla aj ja. A ja hovorím, že a takto fungujú majstri. Že keď príde trénovaný Európan alebo niekto bežný, ktorý robí bojové umenia a postaví sa pred majstra a on ide teraz, že ja som napríklad teraz robím tajský box, tak som videl, že aký dokážu byť niektorí ľudia akí dokážu byť niektorí ľudia veľmi rýchli. To je ten tajský box? Ne, Není toto. Je to, a... nie, nie, ale povedal, box. že teraz robím tajský box. Tak som... a, a oni dokážu, dokážu byť extrémne rýchli, že keď sa zoberie človek, ktorý nikdy nerobil uh, bojové umenia a nikdy neudieral, tak v podstate on, keď chce udrieť, tak tá ruka je strašne pomalá. Ale už ten trénovaný boxer je preňho extrémne rýchly, že dokáže naložiť v takom tempe. A v tomto prípade, keď zoberieme, že uh, trénovaný boxer, a to ja som videl v reálnom živote, že keď prišiel Číňan, postavil sa chlapik, ktorý bol majster Slovenska v karate a on sa postavil a hovorí Číňan, že príprav sa, idem útočiť. Keď budeš pripravený, mi povedz. A on povedal, som pripravený a Číňan ho kopol štyrikrát do hlavy a pri tom štvrtom ten Slovak, ktorý bol majster uh, neviem, či uh, Európy alebo, alebo sveta, alebo aký kde, aký výsledok dosiahol tak ale bol vysoko, že to nebol niekto, že robím nejaké bojové umenie a mám nejaký čierny pás, ale on v podstate už bol medzinárodne vysoko, tak on pri štvrtom kope začal dvíhať ruku a začal cítiť, že on má kope. Lenže ten Číňan ho už kopol štyrikrát. A on zatiaľ počítal iba do dvoch. To si ja, asi, možno, <laughs> asi nemal možno dobrú známku z matematiky. A tomu ja hovorím rýchlosť. Hm? Lenže my si toto nevieme predstaviť, keď sme to ako keby nevideli, lebo náš mozog to nevie ako keby zobrať, že fakt toto je možné. A ďalší príklad je, že keď som napríklad ja robil tajči, tak my sme mali Rusa a to bol, on robil aj bojové umenia, aj dlhé roky, či kung, aj tajči. a on keď robil taký, že malý úder, že to bol takýto úder, že to bolo tak uh, 2 cm pohyb, že nebol to, že sa napriahol, ale on sa len postavil a takto, že ťukol, že pohyb jeho ruky bol 2 cm, chlap odletel 5 metrov. A vy ste teraz pozerali, že to, to je čo? To aj brúzni robil. Ta, to robil aj samozrejme aj brúzli, ale to je presne to, že my, my máme neuveriteľné schopnosti, už keď len zoberieme, že mozog používame na malé, na takúto malú úroveň, že pamäť my si skoro nič nepamätáme mm, to takže to tie, tie naše rozmery sú obrovské a preto je to samozrejme niekto môže povedať dobre filozofujú, čisté kraviny toto sa nedá dosiahnuť ale ja som ten človek, že si poviem, ja sa vždy budem zamýšľať a minimálne sa pokúsim o to, aby som sa dopracoval niekde, alebo som pomohol niekomu sa dopracovať, lebo zoberme si, že ja som bol vždy, ako Michal, že niekde v strede, ja som robil futbal a bol som vždy, nad... nikdy nie najlepší, ale pod tými najlepšími tesne. Keď som hrával basketbal, čiže ja som hrával za školu basketbal, volejbal som hrával, futbal som hrával za tvrdošin a ja som vždy bol niekde... Kde po... ste boli v útaku? Nie, obrana. obrana. Ja kou, to znamená, ja som uh -huh. nepúšťal cez seba. Nepustilil. Ale to, čo ma vždy blokovalo, bolo moje telo. To znamená, lebo tá predispozícia toho organizmu bola slabá a nepustilo ma to do takých ako keby úrovni, ale ja som mal vždy geniálnu techniku. Dokonca aj som bol krpatý a skakal som do výšky. A dneska, keby som si povedal, že OK, ja idem vychovať niekoho v skoku do výšky, tak presne viem, ako sa to dá dosiahnuť, aké techniky používať na to, aby som dosiahol tie výsledky a... Uh, niekto sa spýta, že ako. No, zoberme si, že ninžov trénovali tak, že keď boli malí, zasadili stromček a oni ten stromček preskakovali každý deň. Že ako ten stromček rástol, tak on ho vždy dokázal no, no, preskočiť. Áno, kým by ma to neškrapkalo, tak by som to preskočil. No áno, ale ak to trénujete každý deň, tak ten výsledok je výrazný. A zoberem zase príklad u mňa z praxe, že mňa fascinovalo napríklad hádzať. Takže my sme Čo? mali loptičky a takéto. Na Nie. A mali sme na bytovke, my sme mali 8 poschodovú bytovku uh -huh. a vedľa balkónov vždy bol taký ten predel, kde začínalo to po poschodie, tak s kamarátmi sme hrali hru, že kto najvyššie vyhodí. A ja tým, že som mal dobrú intuíciu, tak som trénoval a videl ako ľudia hádžu a zdokonaloval techniku a výsledok bol, že keď som napríklad prišiel na vojnu a mali sme uh, nejakú súťaž v, uh, v nejakom športe a išli sme hádzať granátom, tak v podstate ja som to vyhral a všetci boli v šoku, dokonca aj chlapi, čo boli dospelí, tak aj čo tam bol nejaký veliteľ, čo bol ako v tomto výborný, že on to vyhrával, tak som ho prehodil. Len preto, že ja som ako dieťa tú loptičku často hádzal na tú bytovku, čiže tie, to svalstvo sa vytrénovalo a keby som mal ešte inak nastavenú výživu, tak som schopný sa dopracovať tam, kde sa napríklad dopracoval Jan Železný, že on tiež dlhé roky... Oštepár. Oštepár, uh -huh. český, nebol schopný, že ho prekonať, alebo teraz, keď zobereme. Tento, kto skáče do výšky, ak sa volá, ten, čo to vy... No, býval Sergej Bubka, keby Nie, si. Nie, teraz je... Teraz uh, je už druhý. Teraz je taký mladý, uh, neviem, či nad sa volá. Nie je to nejaký Francúz? Nie, to je, sa mi zdá, že Nor, alebo, alebo kto veď. Pozrite, že v skoku do výšky. Ožrdí, myslíte. Áno, áno. Uh -huh. Takže on je... A on teraz láme každý... Na každú súťaž láme rekord. A v podstate ten rozdiel medzi ním a ostatným je takisto obrovský. Uh -huh. Čiže veľakrát sa vždy národí nejaký človek s nejakým talentom a jeho schopný nejaký, neviem či du... du... Šved, duplantis. Áno, no presne, je šved. Čiže a on, v podstate jeho sponzory sú hotoví, lebo... Ale má rovnakú dlhú tyčku, ako mal Bubka. Lebo viete, keď si predĺžím tyčku, tak vyššie môžem vyskočiť. Len je ťažšia potom. Tak ale to si môže každý predlžiť a... a nemyslím si, že môžu mať veľmi dlhé tyče. Ja neviem. mať a... nejakú štandardnú. Neviem, aké sú pravidlá, ale keď zoberieme, jeho je ťažko, uh, on je v podstate... No keď Bubka športoval, to si pamätám, tohto to nemám tak odsledovaného, ale zvyčajne tí jeho supery už končili a on ešte len začínal no a, tak ísť, a takisto je tento. A on má napríklad so sponzormi dohodnuté, že vždy, keď zl, prekoná svetový rekord, tak dostane nejak cez 100 tisíc. No, minulý rok dva rekordy. No a, on, už a, on, a on... každý rok a každá väčšinou skoro súťaž urobí rekord osobný a vždy viac a vždy sa zlepší. Tak on si to musí rozdeliť, aby všetky postupne, pomaličky. No, veď on to tak takticky robí, že preskočí a potom už, už ďalej nejde. No bubka to tak zvykol robiť. A, a tu máte úroveň, že, že sú ľudia a teraz zoberme si, že oni majú talent, ale nemajú úplne všetky veci ako keby doladené. A keď tie veci doladíte, tak v podstate, keď doladíte telomysel duša, tak vy dokážete v tom športe alebo v akejkoľvek úrovni dosahovať veľmi veľa. Ja si pamätám, že mal som jedného chalana, s ktorým sme napríklad pracovali, že on mal veľmi dobrého trénera. A, a my sme začali na tom mentáli a na tom jedalničku pracovať a on keď išiel na preteky, keď sme to upravili, tak keď išiel preteky, tak na prvých pretekoch, ktoré takto absolvoval, tak si urobil osobný rekord. Tréner hovorí, že to je náhoda. Potom išiel na druhé preteky a tam urobil nový osobný rekord, tak tréner hovorí, že tak to asi už náhoda nebude, čiže asi tá strava niečo má do seba. No a keď potom išiel na juniorskú olimpiádu, tak zlomil 18 rokov starý slovenský rekord, čiže tréner bol hotový, ale to je presne o tom, že tam nebola nejaká, že 5-10 ročná práca, to bolo tak ani nie pol roka, kde sa pracovalo týmto smerom a tie výsledky takto skočili. Mm. Takže to, Ale, že... tu je zaujímavé, že napríklad tá Ázia zase pri skoku ožrdie je najslabšia na, na celom svete, že i ostatné sveta diely majú lepších skokanov a oni nejak pri pingpongu sú vynikajúci a tuto nevedia vyskočiť. Ale tak to je zase záležitosť toho, že či niekto si to zoberie, či ho to uh, motivuje a samozrejme na určité ako keby pohybové aktivity môžete mať väčšie predispozície. Nie sú oni menší, No možno aj tým, že napríklad rekord uh, azijského športovca v skoku a žrdi to je nejaký Filipínčan je rovných 6 metrov a duplanty duplantis o 30 cm vyššie a pri ženách 472 nejaká zatiaľ čo Jelena Isimbájevová z Ruska, tak tá skočila cez 5 metrov a 6 cm. Takže určite hovorím, že dá sa v tomto veľmi posunúť. Ale ten väčší športovec má aj čo prehadzovať cez to, vieš? A taký trpaslík keď mal možno dobrú strunku. Ja som napríklad teraz, keď sme s manželkou pozerali tú atletiku, tak tam bola napríklad američanka, ktorá bola skoro o hlavu menšia od Nemky, ktorá bola druhá, hmm. ale ona ju preskočila. To cyklisti zase sú dobrí do kopcov, taký krpatejší, ako bol e, Nairo Quintana. No a ten vedel na kopec sa rýchlo, lebo má malo kilogramov a, a mal celkom akože motorček v sebe, ale za to Sagan Vieme, že na šprinte by ho dal, ale do kopca v žiadnom prípade. Jasné, ale zasto je napríklad Peter Sagan, keď som sa rozprával s niektorými ľuďmi, ktorí ho poznali, tak on mal neuveriteľnú schopnosť, lebo keď to telo začínate preťažovať, tak tie svaly sa začnú blokovať. Čiže tam, kde sa väčšine ľudí začalo blokovať, tak Sagan ešte nič. Uh -huh. Čiže preto on bol schopný A on ísť... aj vedel takticky premýšľať To je tiež potrebné pri tých dojazdoch Je, ale ak máte takúto výbavu tela Že vás telo Lebo väčšinu športovcov Telo začne blokovať Dajme tomu pri preťažení 60 Ale Peter Sagan Pri preťažení 60 Bol ako keď ste no, na, na 60, ešte skoro Tak a tým pádom máte ďaleko väčšiu výhodu ako ostatní oproti no, tomu. Len ostatní mali vláčik, svoj tým a keďže on bol v tíme jasne najlepší, tak si musel v závere vypomáhať s tými druhými tímami, aby sa preškriabal dopredu a potom zaútočil na víťazstvo a väčšinou sa mu to teda aj dalo. Jasné, aj, a, a toto je ďalšia z vecí, že je tam ako keby viacero úrovní, čiže ten mm. šport dneska, ak mám sa kde, kdekoľvek dopracovať, tak zoberme si, že šport dneska nie je o láske, je to o skôr nahánení sa za nejakým extrémnym výsledkom. Povieme, že kedy si napríklad tá Tour de France bola o tom, že každý išiel za seba, ešte si niesli aj pneumatiky, gumy, keby mali defekty a tak a museli si to sami opravovať a teraz je to viac týmový šport, lebo aj Pogačar vieme, že musí mať tým, ktorý mu naháňa úniky alebo e, aj jeho ťahajú trošku do kopca, než ten posledný vyšťavený už potom nevládze a on už len vyšprintuje na kopec. Ako je to o stratégii, ale mm. reálne dneska, keď má sa nastaviť ten šport, tak ten šport by mal byť o tom, že ja aj keď som s kýmkoľvek pracoval, tak prvá vec je prečo robíte ten šport a čo chcete v tom športe dosiahnuť. To znamená, ak mne niekto príde a povie, viete, ja robím šport, lebo bol by som rád, keby som napríklad sa stal majster Slovenska v chote domov. To znamená, majster Slovenska to nie je komplikovaná vec. Ako keby... Tak áno, na Slovensku možno ani nie. Ale ak chcete, že ukazať, že pozrite, akú moc a, a čo znamená láska k športu, tak by som sa mal dopracovať do pozície bolta. Ak nemáte túto predstavu, tak na čo pracovať na ako keby priemernom výsledku? To ako keby mi niekto povedal, pán Planeta, urobte triedu pre 5 detí, školu, že začnite s 5, no nezačnem. Na čo pracovať pre... 5 detí, keď chcem urobiť nejakú väčšiu zmenu, tak 5 detí to neurobí. Potrebujem minimálne jednu školu o nejakom množstve detí, že aspoň aby to bolo 20 ko, alebo koľko detí. Ale A... zase, keď sa pred vás postaví niekto, na kom evidentne vidíte, že na bolta nikdy nemôže mať. No ale základné pravidlo, že keď chcete v športe niečo robiť, tak to musíte milovať a ak som sa nenarodil ako bold, tak nebudem milovať šprint, že to je ako... mm. Nemal by som sa tam tlačiť. Tak, to ako Miška, keby ste chceli dostať do štádie, že nech ide napríklad behať maratóny. Nie, Miško miluje ping -pong. To znamená, tamuto bude rezonovať. Čiže Ale keď... príde k vám Jiří Ružička, syn Heleny Ružičkovej, tak toho by ste asi ťažko na bolta. No, alebo, na, na, sumo íš, a, alebo na Alebo na Mateja Tóta, na, no, na, na, na, na chvôdzu, nedostanete. Áno, takýto typ športov. Ale poviem, vyberte si šport, ktorý vás fascinuje, napríklad sumo alebo zápasenie a určite to bude každý, každý z nás lebo si zoberme, že pohyb je naša podstata. My sme sa narodili, aby sme sa hýbali mm? takže každý človek niečoho fascinuje, že napríklad moju dceru, ja som učil všetky pohybové aktivity, ale robili sme to, čo jej robilo najviac radosť. Mali sme kolieskové korčule mali sme uh, všetky aktivity, ale človeče bolo prvé keď sme išli napríklad, že poďme, ideme vonku a že na, a chceš ísť na bicykel, na korčule, jej, keď sme kúpili bicykel, tak ona bola taká nadšená, ona každý deň sa chcela voziť a tak rozvíjam tú cyklistiku, lebo vidím, že ju fascinuje, ale nebudem robiť z nej napríklad, čo ja vem, volejbalistku, ano. keď by som videl, že jej to nejde. A napríklad, Céra e, zdedila po mne tú pohybovú pamäť, čiže ona v tých pohybových aktivitách je schopná... Pohybovú mama ja. Ja si pamätám, ako sa hýbe. <hý> Jasné. Ale pohybová pamäť znamená, že sa dokážete veľmi rýchlo naučiť hociakú pohybovú aktivitu. Rozumiem, rozumiem áno. A... Ona napríklad by bola výborná aj v loptových hrách, lebo ja talent na loptové hry som mal. Len problém je, že väčšina tých ľudí v týme nie sú ochotní a není tam až taká láska. Najväčší problém dneska v športe je ten, že ľudia ten šport nemilujú. Oni milujú výsledky. Hm. Ale... A... Čas výnimkám, pochopiteľné, lebo aj, taký, aj taký tam. Som. Samozrejme, čez výnimkám a... Ešte špo... je tam iná vec, podľa mňa. A to? Uh, to sme riešili minule, že je iná doba, pretože ja si pamätám, keď ja som sa, keď som pričuchol pingpongu, aj poviem to na pingpongu. Tak som prišiel do telocične. Čiže ty si začínal tak, že si ču, čuchal ping-pong. Áno, ne? áno. V podstate iba tak, lebo <laughs> tak som sa k ničomu inému nedostal, lebo som prišiel do teloci, tam bolo 5 stolov a 30 ľudí. Hej, a teraz? A, a teraz hrali iba tí najlepší. Ostatní len túžobne pozerali a pričuchávali. A keď, Ako sa potia, tak no, pričuchávali. A, to, a, a ešte k tomu bolo, ty na nosil, každom stole bola jedna loptička. A ty si nosil šaraticu, a, aby si chceli, no, A všetci chceli hrať. A dneska, keď sa pozriem do takej telecvične, tak je tam proste 12 stolov a 10 detí. No, no, hej, ale no. A tri stôl a, a nikto nechce hrať, iba dospelí. A odpovede aká? No, že proste vtedy sme nemali nič a chceli sme všetko a teraz majú všetko a nechcú nič. Ale odpoveď je úplne jednoduchá. A my sme zlyhali trošku Lebo aj. keď pozriete, vidíte slovenský šport, tak akú motiváciu mám hrať, alebo čokoľvek robiť, keď vidím, že skončím 54. alebo skončím 18. Áno, z... alebo oproti našej generácii, Telovýchovná jednota nám dala dres, kopačky a tak, a teraz všetko si musíš kúpiť. Aspoň tým najlepším sa snažili vytvoriť podmienky, Netvrdím, že boli úplne ideálne. Ale, ale zase sponzora, keď ste bold a keď máte takúto výkonnosť, veľmi rýchlo získajú. No to jasné. To znamená, takúsa... tam, tam je to, najmenej... lepia, to je Ale odpoveď na Michalovú otázku alebo na jeho podnet je jednoduchý. Keď deti vidia na sociálnych sieťach, a mladých ľudí, ktorí ukazujú, že pozri a natáčam videá, mám toľko peniazy na účte, mám Lamborghini, po, tuto chodím na dovolenky. Prečo oni by boli v telocvični a hodinu udierali? A to máte ako pri tom Saganovi, keď ukazovali, ako vyhrávať, tak všetky deti chceli vyhrávať. No ako náhle ukázali, že v Monaku má dom a že ja neviem, počítačovú vec prezentoval v reklame lebo taká bola tiež reklama, kde chodila počítače a laptopy a také niečo, tak už deti vyhľadávali toto, lebo toto Sagan. No jasné, ale keď už nemá výsledky, tak prirodzene... No už skončil, samozrejme, no. Prirodzene ide smerom dole a teraz zoberme si, že Peter Sagan s takým talentom by mal mať svoju cyklistickú školu a vychovať desiatich Saganov. Minimálne. Ale tak, či tak, takýto talent sa zase nerodí každý týždeň. Uh, dneska je dokázané, že v športe uh, talent vám urobí čo ja viem, 20%. Fanatizmus, je, je to, to drína, drína, výšok. drína. Aj. Drína to je preto, lebo k tomu nastavíte zase ten mentál. Ak vy začnete dieťa uh, od detstva mont, uh, uh, uh, nastavovať, že šport je o radosti a láske, čiže ja napríklad, keď som mal a, a to bol v podstate Oliver Múrcko že aby keď ľudia alebo po, posluchači si to môžu pozrieť že to nie je vymyslený človek ktorý som hovoril že ja keď som s Oliverom pracoval tak prvá vec bola že keď on išiel na akúkoľvek súťaž tak po súťaži ja som sa pýtal ako si si to užil to znamená nie že ako si spokojný s výsledkom ale ako si si užil ako si sa cítil, keď si v podstate bežal? A potom, ako si spokojný s výsledkom? Čiže ja som mal túto postupnosť. A toto, keď zobereme akýchkoľvek našich športovcov, tak oni sú sklamaní z toho, aký výsledok dosiahli. Ako kedy? Tie biathlonistky skončili 6 a tešili sa, ako keby mali zlato. No, tešili sa, no, lebo no. keď ich najlepší výsledok nebol bol, bol najlepšie 6. miesto. Bolo práve 6. Tak, tak sa budete tešiť, lebo... Lebo častokrát to... končili, takže boli okoliečko dobehnuté a skončili, ešte ani do cieľa neprišli. No, ale zas, ja som preto som v tomto možno tvrdohlavec, že ja... V... Ja keď som videl, že ja s mojimi slabými schopnosťami a len s dobrou technikou som bol schopný toto dosiahnuť, tak dajú sa dosiahnuť veci. A teraz mám poskladané, že krásny príklad je kniha Atomové návyky, že anglická cyklistika a Prišiel nový riaditeľ a rozhodol sa, že idem urobiť niečo s anglickou cyklistikou. Do toho obdobia za 100 rokov anglická cyklistika vyhrala len jednu medailu. Za 100 mm. rokov. Prišiel nový riaditeľ a povedal, idem niečo s tým urobiť a rozhodol sa že bude uh, vylepšiť všetky tie úrovne aspoň o 1%. Takže vylepšili bicykel, vylepšili dresy, spánok, regeneráciu a, a všetky takéto veci. A po 5 rokoch anglická cyklistika začala vyhrávať a od toho obdobia do dnešného dňa a anglická cyklistika vyhrala 100 zlatých medailí: Olympiádu, Tour de France a také. A tu máte odpoveď. Majstrost sveta len Mark Cavendish. A, takže, a tu máte odpoveď, že čo sa dá prirodzene dosiahnuť, keď začnete pracovať na každom tom detaily, ktorý môžete ako keby vedomo ovplyvniť. A takto je to aj v živote. Že keď začnem každé obdobie, alebo nejaké obdobie, alebo ročne sa zlepšovať len o 1%, tak za 10 rokov som sa zlepšil o 10%. Ak začnem len o 0,5% lepšie používať svoj mozog, tak o 10 rokov som genius oproti bežným ľuďom. A takto to je vo Nie. všetkých úrovniach. A posled, posledný príklad z praxe. Uh -huh. Ja, čo som chodil na tie kurzy v rámci uh, mozgu a programovania a neurodráh, tak v podstate, čo je taký veľký uh, motivátor, uh, musím si spomenúť na jeho meno v rámci NLPčka. Michal Zachár. Uh, nie, to je američan. <laughs> Michael Zachár. <laughs> <laughs> Mikey, Mike, Michael spomeniem si uh, v podstate v toho v rámci osobnostného rozvoja je to veľká osobnosť uh -huh. a oni so zakladateľom NLP on si povedal, že pozrite my naučíme vašich ostrelovačov za mesiac dosahovať takéto obrovské výsledky. Oni povedali to není možné. A oni zobrali a začali trénovať len mozok tých ostrelovačov a učili ich uh, techniky určité a oni sa zlepšili o 300 násobne, le, mali lepšie proste výsledky v strelbe za, za taký krátky čas, len tým, že použili nejaké mentálne techniky. Ja, že súťažiacim superom superom, oznámili a... iný termín konania. <hý> nie, nie, bolo to týmto. A v podstate to spôsobilo, že bol najväčší boom v rámci toho, môžeš pozrieť, že... Tony Robbins. Áno, Ro... Tony Robbins. To je presne, čo je taký. A on potom, jemu obrovsky sa naštartovala kariéra, lebo dostali zákazku z vlády uh -huh. a v podstate médiá to začali uh, propagovať a zrazu nastal obrovský boom v rámci toho, ako pracovať s myslou a oni za takéto krátke obdobie dosiahli takýto obrovský výsledok, čo nikto tomu nechcel veriť, že je to možné. Čiže preto v rámci akejkoľvek úrovne, keď vy skombinujete a vytvoríte rovnováhu, že telo myslel duša, tak dokážete neuveriteľne skočiť. Ja som chcel len opraviť trošku, že keď každý rok zlepšíš o 1% to oproti predošlému roku, tak za 10 rokov je to o 260%. Dobre, tak matematicky, ale keď to zoberieme z, z pohľadu takého sedliackého rozumu, tak som sa zlepšil o 10%. Dobre, máme už za sebou koľkože to, 10 hodín, 11 dokonca, od 6 ráno, a máme nejaké dátomovky, tak si dáme prestavočku, dvoj, dvojminútovú slabučku sladkú, a potom sa vrátime a pôjdeme na maily.